За запанування московської держави переважала московська символіка. В українській гербовій традиції домінували такі зображення: орел, кінь, ведмідь, лев, бик, якір, сонце, хрест, фортеця, тризуб тощо. Кольори, характерні для української геральдики. Синій, блакитний, жовтий, золотий, червоний, чорний. Цікаво, що деякі зображення на гербах сягають глибокої давнини. Так, наприклад, гербом держави Урарту в vi 9 століттях до нашої ери був лев на тлі Трибаштової фортеці. Такою ж була емблема Вавилону. Цей мотив зберігся в гербах Литовської держави – Колюмна, а також Львова. Зокрема ж зображення лева та фортеці є на багатьох інших гербах та печатках. Походження та значення блакитно-жовтих барв Для нашої залитої світлом країни жовті і сині кольори є і були найбільш підходжі. Все чудесно розумів наш простий народ, вимальовуючи свої хати спереду в сині, а з затилля в жовте. Всі кольори давала народові любов до природи, яку він бачив себе саме у жовтій і лазуровій окрасі. Позолотистий степ, синє небо, синє море і ріки з жовтими очеретами і рудими скелями, сині гори. Український народ Здавна пояснював значення цих кольорів як блакить небес і стигле золото ланів. Поєднання цих кольорів знаходимо в одязі, кераміці, побутових речах. Що стосується прапорців, то їхні кольори були різноманітними. Навіть кожен князь мав свій відмінний від інших прапор. Найдавніші прапори мали трикутні, клиноподібні форми. Корогви Галицько-Волинської землі чи не раніше від інших земель України мали блакитно-жовті кольори. У 1410 році у Грюнвельській битві українці виступали під прапором, що на блакитному тлі мав зображення жовтого лева, який спирається на жовту скелю. Київський магістрат мав золоту корогву. Найбільшого розквіту прапорництво досягло за часів козацтва з використанням національних барв. Та розглянемо докладніше значення національних кольорів. Слід розрізняти родову і видову символіку. Родова символіка відображає суттєві ознаки роду, племені, народу, а видова – ідеї певної групи, партії, релігійної громади тощо. І з цієї точки зору національним, родовим прапором може вважатися синьо-жовтий, а партійним, видовим зелений, червоний прапори. Крім того, одноколірні прапори це міжнародні символи, як, наприклад, білий Перемир'я. Чорний знак біди, епідемії, смерті, зелений екологічний тощо. Національні ж прапори мають поєднувати два або кілька кольори, які відображають органічну гармонію народу з його землею, природою, світоглядом. Такі прапори є наслідком образно символічної системи мислення народу. Соціальні, групові ідеали – тимчасові, а національні – дають людині безсмертя в своєму народові. І якщо в давньоукраїнських літописах є мініатюри, де зображені князівські дружини з червоними прапорцями, це ще не означає, що національним прапором українців є червоний. Навпаки, це підтвердження того, що червоний асоціювався з кров'ю, війною, смертю. Згадаймо, як козаки ховали своїх убитих товаришів.